A szerző előszava. Tisztelt olvasó! A történet ebben a könyvben, amelyet remélem olvasni fognak, első károly király uralkodásának vége felé és első lajos király uralkodásának elején játszódik, Magyarország történelmének talán legdicsőségesebb időszakában. Első károly és első lajos aki méltán és egyedül viseli uralkodóink közül a nagy előnevet, királyaink jelentősége a magyar és az európai történelemben csak Mátyás királyéval mérhető össze. Nem volt, és nem lévén történész, nem is lehetett célom a két nagy király tetteit bemutatni, de igyekeztem a történet történelmi hátterét hűen ábrázolni. Így a leírt történelmi események, a rendelkezésem álló források alapján leírt módon játszottak le, és a szereplő történelmi személyek nagy része valóban létezett. Úgy gondoltam, a leírtak történelmi hitelességét növeli Nagy-Lajos király mellékelt rövid életrajza. Egyesek szerint, ha Lajos királynak fiú utóda lett volna, a magyar történelem másként alakul de a történelemben a múlt időnek nincs feltételes módja. A jelen időnek azonban van, így nekünk még lehetőségünk lenne történelmünket befolyásolni, ha elkerülnénk a magyar népbetegséget, a széthúzást. Tisztelettel a szerző Budapest 2007. augusztus 8 Nagy volt hajdan a magyar, nagy volt hatalma birtoka, Magyar tengervizében hunyt el éjszak, kelet s dél hulló csillaga. Petőfi Sándor